Настя стривожилася, але незабаром на місцевому сайті написали, що з відповідною заявою звернулися до правоохоронців ініціатори флешмобу, інформацію оперативно передано до СБУ, тому ситуація під контролем і хвилюватися нема чого. Вона заспокоїлася. Не може бути, щоб міліція не стала на захист прогресивної частини мешканців. Але... Добучене все місто було обклеєно листівками з текстом, де були заклики прийти на захист рідного міста. Настя була задоволена, що син не зможе піти на захист, бо саме на цей день заздалегідь прийняв замовлення від клієнта відвести його у Харків. Вона побоювалася, що в натовпі можуть ненароком штовхнути Геннадія, якому лікар наказав берегтися, і не підіймати важке. Звичайно, син був не в захваті, бо дуже хотів подивитися на приїжджих бандерівців. «Не переймайся, заспокоїла його мати. «На твій вік ще вистачить флешмобів». Про себе вирішила, що розповість сину про захід, коли він повернеться додому. Навіть поклала в сумочку фотоапарат, щоб потім не забути. Біля палацу культури було людно, Настя підійшла до групи людей, які стояли з державною символікою. Серед них було багато матусь із дітьми. Настя заходилася допомагати надувати сині та жовті кульки. Молода жіночка прикріпила синьо-жовті стрічки на одяг мітингувальників. Поки збиралися люди, Настя роздивлялася інший, набагато більший натовп, що стояв віддалік, і з червоними прапорами. Їм прикріпляли георгіївські стрічки. Під'їхав автобус із табличкою «Сєвродонецьк рубіжне». Здавалося, що то звичайний рейсовий автобус, але тут не було його зупинки. Звідти вийшли люди вже з георгівськими стрічками під гучні підбадьорливі крики та оплески. Потім під'їхав автобус «Сєвродонецьк-Лисичанськ» пасажирів якого привітав натовп зі ще більшою радістю. жителями Миробіжного до нас приєдналися, але сеча хтось у натовпі. «Ура! Ура!» Проросійський натовп швидко збільшувався. Настя пошукала поглядом правоохоронців. Їх було не більше десятка. Можливо, вони вдягнені в цивільний одяг. Тоді їх не розпізнаєш серед інших людей». До одного з миліціонерів, який стояв на ганку, підійшов юнак по дорожньому йому руку і урочисто почепив Георгіївську стрічку. Скотин. Не везли багато немісцевих, почула Настя розмову активістів поруч та ще й по сусідніх містах назбирали. А ще машини з одеськими номерами прибули, додав юнак, непевно тітушок не везли. Нехай, відповіла дівчина, яка тримала в руках Згорнутий великий прапор. Правоохоронці пообіцяли, що нас надійно захищено і вони не допустять безпорядків. Вона поглянула на годинник і звернулася до людей. «Не звертайте уваги на колорадів», сказала активістка. «Рівно о 16-й жінки і чоловіки вишикуються в ряд, розгорнемо прапор, співаємо гімн України. Як тільки закінчуємо, Дітлахи махають прапорцями і випускають кульки в небо. Одразу ж розходимося, не звертаючи уваги на натовп поруч. Головне, не реагуйте на їхні викрики, не відповідайте їм, щоб не спровокувати. Зрозуміло? За кілька хвилин до початку флешмобу його противники зайняли майже всю площу. Присутні, розігріті спиртним... Почали розмахувати червоними прапорами та трикольорними, вилаючи на всю горлянку расія! Референдум!». Полилася брудна лайка на адресу активістів. Серед них Настя помітила отця Трохима, а поруч із ним червонопиких кремезних молодчиків. Вони були дуже агресивно налаштовані, Деякі хиталися від прийнятих ста і більше грамів, в руках інших були битки. Стало зрозуміло, навіщо напередодні святий отець закупив стільки горілки. Продалися за горілку, а загризли сухою мивіною, подумала Настя. Скупий виходить ваш наставник. Час, дала команду дівчина. Не встигла Настя вишикуватися, щоб розгорнути разом з іншими прапор, як на них за чиїсь командою для розігрів посунули молодиків-балаклавих. За двадцять чоловіків ішли на людей, підтримуючи один одного рукою за плече. Настя швидко допомогла дівчині розгорнути прапор. Потім на мирних беззахисних людей лавиною посунули добряче на підпитку молодчики з характерною зовнішністю бандитів. Вмить почулися крики, заплакали перелякані діти. Юнаки підбігли до людей, які намагалися попри все розгорнути прапор. Один із них сильно ударив обличчя дівчину-активістку. Її лице залила кров. Коли дівчина опинилася на землі, цілий натовп молодчиків почав їй бити ногами та битками. Настя притисла до себе прапор. Але удар биткою ззаду по плечах її також звалив на землю. Біль пронизав усе тіло. Інтуїтивно вона скрутилася, підібгавши ноги, і намагалася прикрити собою прапор. На неї сипалися удари чобітьми. Вона несамовито скрикнула від болю і більше не могла кричати, бо наступний удар прийшовся їй уже від. Не чіпайте! скрикнула вона хрипко. Утримуючи полотнище, яке почали витягати з усіх боків Озвірілі п'яні молодики вирвали прапор Почали його шматувати, але тканина не хотіла піддаватися Звідки лязь узявся юнак із пляшкою пального «Відійдіть!» – крикнув він і почав обливати бензином стяг Настя підвелася З останніх сил кинулося рятувати прапор вона вже не відчувала фізичну болю, палав біль у душі за сплюндрований державний прапор. «Тварюко, не смій!» – крикнула вона. Настя опізнала молодика зі звірячим оскалом. Саме він тис руку миліціонеру перед заходом. Вона схопила краєчок прапора, але сили були нерівні. Молодик різ, скоронав на себе полотнище, і Настя впала на спину хтось їй болючи наступив на руку, потім вдарив кулаком у груди, поруч стікаючи кров'ю. Непорушно лежала дівчина-активістка. Настя кинулась до неї, повернула до себе, її обличчя воно було скривавлене, а з розбитої голови стікала цівкою кров. «Допоможіть!» – кричала Настя, намагаючись побачити хоча б одного правоохоронця. Настя побігла крізь натовп у якому все змішалося докупи, молодики били всіх без розбору, діставалися і чоловікам, і жінкам. Вони зривали державну символіку і нещадно били руками та битками. Не шкодували навіть підлітків, вириваючи в них прапорці з рук. Перелякані дітлахи плакали, молодчики підбігали до них, тиціли запаленими цигарками у повітряні кульки і дикориготали. Матері хапала дітей на руки, намагаючись вирватися з натовпу оскаженілих бандитів, а ті наздоганяли їх, щоб зірвати синьо-жовті стрічки. Нарешті Насті вдалося прорватися до правоохоронця. Він стояв віддалік, постійно спостерігаючи за безладом. «Там, – захекавшись, промовила Настя, – там побиті люди, їм потрібна допомога, що ж ви стоїте стовпом?» Правохоронець із колорадською стрічкою Нахилився до неї тихо зі злістю прошепів «Ну що вам, бандера, ваш допоміг?» На його обличчі грала яхідна посмішка Настю мить обдало жаром Не тямлючи себе від гніву Вона завела руку назад, щоб усього розмаху Дати ляпаса на хабній продажній червоній пиці Але її руку хтось ззаду притримав обережно, але міцно «Не треба», – сказав Никон, відпустивши її руку. «Тітко Настя, ходімо звідси», – промовив юнак. Він обійняв її за плечі і відвів убік. «Ходімо звідси». «Я не можу, там побиті люди, їм потрібна допомога», – сказала жінка. Уже хтось викликав швидку допомогу. Никон хитнув головою бі кавтівки з червоним хрестом, яка з мигавками під'їхала до площі.